Ennek a az a legfőbb vágyam saját életembe is, a családom életébe is, a gyülekezett is, hogy lássuk Jézust. My desire is for my life, for the life of my family and for also for the churches to see Jesus. Hogy, hogy nyűgözzön le bennünket az ő nagysága, az ő szeretetem. That we would be just completely amazed by his greatness and by his love. És hogy őt meglássuk and az that, élet minden részében. And that we would see him in every area of our lives és hogy minden nap kapjunk tőle olyan friss ételt táplálékot, ami, amire szükségünk van. And uh, that every day we would uh, receive fresh uh, nutrition from him. Hogy hogy találkozunk vele minden nap? That we could just meet him every day. Micsoda! Ma reggel a, a Márk evangéliumából fogunk venni egy részt, a tizedik fejezetből. So this morning we will look at the Gospel of Mark, chapter 10. <coughs> és a közben végleg elmegy a hangom, akkor majd Danny fogja folytatni. Handy fire lose my voice along the way then Danny will continue. Uram, köszönjük neked, hogy szerets minket. Dear Lord, we thank you that you love us. És az egy dolog, hogy mi szeretnénk látni téged, te nagyon szeretnél látni bennünket. And not only we would want to see you Lord, but you want to see us as well. Ahogy elmentél a kertbe, és Ádámtól is kérdezted, hogy hol vagy, úgy kérdezett tőlünk nap, mint nap. Uram, kiálltunk hozzád, de szeretnénk látni a te szellemeddel, tehát délővé az igényedet számunkra ezen a reggelen. Lord, we cry out to you, we would wanna see you. We pray that by your spirit you would uh, make your Word living for us this morning. Had találjunk mindannyian, valami egészen újat. Hatkapjunk mindannyian újat a tőled. I pray that we all would receive something new from you. Te látod, hogy ki az, akinek szüksége van fizikai gyógyulásra. You see those who need physical healing. Ki az, akinek szüksége van vezetésre, útmutatásra. You see those who need uh, guidance. Ki az, akinek szüksége van arra, hogy megvigasztalt, hogy az összetörtségéből felemeld. nem te nem tömegekbe, hanem egyénekbe gondolkodol, és így látsz bennünket ezen a reggelen. Lord, You don't uh, look at us as a crowd. You look at us as individuals, and this is how You see us this morning. És így kérünk Uram, hogy szólíts meg a szívünket, és találkoz mindannyiunkkal, külön-külön. So, we pray that You would just speak to our heart, hearts and meet us uh, one to one. A te fiad nevében kérünk, Amen. In Your Amen. name, Amen. Amen. A 46 verstől 46. Olvasni, és el is olvasuk egybe ezt a történetet. Ez Bartilneusnak a története. Kettes versét fogjuk olvasni. <coughs> és Jerikóba érkeztek, és mikor ő és az ő tanítványai, és nagy sokaság Jerikóból kimentek, a Timeus pia, a vak Bartimeus, ott ült az úton, koldulván. És amikor meghallotta, hogy ez a Názáreti Jézus kezdett kiáltani, és mondta, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltott. Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És akkor Jézus megállva, és azt mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, és mondták neki, Bízzál, kelj föl, hív tégedet! Az pedig felső ruháját ledobva, és felkelve Jézushoz ment. És felelve Jézus mondta neki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig azt mondta neki, mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta neki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte Jézust az úton. Hát látjuk azt, hogy itt Isten két fontos dolgot akar nekünk tanítani. Az egyik az az, hogy van olyan, hogy fizikai vakság, meg van olyan, hogy szellemi lelki vakság. Itt it, it fizikailag Bartimeus nem látott, de a tömeg az pedig lelkileg volt vak. Bartimeus physically here, but the crowd surrounding him was blind spiritually. Bartimaeus sokkal többet látott mint a tömeg, ő meglátta Jézust. Uh, the Jesus. A vakok gyógyításával kapcsolatban öt olyan történet is le van írva, amikor Jézus va valamelyik vaknak a szemét megnyitotta. És rengeteg más utalást is találunk erre vonatkozóan, hogy több más vakot is meggyógyított. And there are many other to blind Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen akkoriban valóban úgy gondolták, hogy vakembernek a, a szemevilága, ha megjön, az csak is kizárólag Isten munkája lehet. And this is a very important thing because a blind person's rengetegen félnek. Many people, many are scared of, uh, going blind. Csináltak egy felmérést, hogy az összes fogyatékosságok közül melyik az, amitől leginkább tartanak az emberek és a többség a vakságot jelölte be. Ez szerintünk az a legszörnyűbb was a A látás az egy olyan folyamat ami nagyon bonyolult és már napig is minden tudós leg, lenyűgöz. Egyébként nem tudom ki az, aki olvasta a fajok eredete című könyvet dárvintól. tól Olvasta Uh, origin of Species. I don't know who is reading the Origin of Species book uh, Jó, of Darwin. Nem sokat, de, you uh, didn't lose much if you don't read it. A, a, a kérdés azért volt, mert van egy utolsó fejezet, amiről a legtöbben nem tudnak, pedig benne van. Uh, I asked you, because there is one last chapter about uh, which many people don't know, but it is actually in the book. Az a címe, hogy problémák a teóriával és title problem elmélete. problem with the theories és oda Darwin fel most nem emlékszem hogy mennyit pedig már olvastam de jó sok problémát hogy miért miért rossz ez az elmélet amit ő kitalált and in this chapter actually Darwin lists all the problems why uh, the theory of evolution doesn't work és az egyik fő uh, gondolata Darwinnak az a az a szem azt hogy a szem evolúcióval nem alakulhatott ki. Sem, semmilyen esély nincs rá, hogy az evolúcióval kialakult volna. And the one of its main questions is about the eye. Uh, Darwin, even Darwin says that there is no way that the eye uh, could have uh, developed through evolution. Borzasztóan komplex. Maga a szem. De az és a látás, az csak a látó szervünk. The eye itself is very complex. Igen. A, szem, a szembe bejön a fény, és ott a, a, az ideg hátján található kis érzékelők érzékelik a fényt. Igen. igen. Mi van a light A igen. A fényt. A fényt. A fényt. A A A A A And, and the retina senses the light? Igen. the nerve endings. No, on nerve endingből képzétek eh hogy 110 millió ideg végződés kis recepttor van, agolös recepttor. 110 million. So there are 110 million uh, we have 110 million of these uh, receptors. Hát, hogy tudjátok képzelni, hogy 110 millió kis receptor van mind a két szemgolyódban és érzékeli a fény Ez már eleve bonyolultnak tűnik szerintem. This is De hát ez 100 millió megapixel, igen, ahogy Dóri mondja. De ami érdekes az az, hogy ezeknek a tetején fut egy érhálózat. hálózat. Capillary. Capillary. capillary. And on the top of these, there is a capillary. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, mert ez, ez fantasztikus teremtése az úrnak. Jó, tehát a capillary... It's very important to understand this. Igen. És képzeljétek el, hogy a, a vérerekben nyilván vérsejtek úszkálnak. Blood cells. And a vés a vére rendben hűzik in the capillaries. In the capillaries there are blood cells. Mhm. Uh -huh. Képzeljétek el, hogy egyetlen egy vörös képes lenne az egész látóterünket letakarni, ha éppen a receptúrok előttúsna el. Egy vörös vérsejtet az egészségben sötétítené. And one blood cell would would be able actually to uh, try, cover. cover the our sight. Uh mhm. -huh. Our, our side just like um uh, well, Hát, completely black. teljesen so, feketét látnánk so we would see blank, or black. akkor, hogyha a lá éles látás helyén ezek a kis receptorok nem lennének eldöntve. Eldöntve így állnak sorba, de azon az egy helyen így félre vannak döntve, hogy az ér ne legyen fölöttük, ne akarja el a fényt tőlük. So on that particular place, lerajzolom. these blood, a a blood a the receptors, the receptors are bended, so we our site is not covered. Így van, Erről van. Szó. Na most, hogy ezt jobban értsük az, az, hogy hogy Isten képzeljétek el, hogy mindannyiunknak ahhoz, hogy lássunk, ezeket a kis receptorokat el kell, hogy döntse, hogy a vérerek ne akarják el a fényt a receptortól. So És pont azon az egy ponton mi eldönti, hogy lássunk. So in order for us to see, God actually had to bend all the receptors in our eyes at that particular place. Ez csodálatos. This is amazing. Mert ő pontosan tudja, hogy a 110 millió kis érzékelőből melyiket, ke melyiket kellett eldönteni ahhoz, hogy lássál. Because he knows exactly that out of 110 million receptors, which ones should be banded, so we can see. A 110 millióból 10 millió csapok. A csapok a Out of 110 million, 10 million uh, 10 millions are cones. Igen. És 100 pedig a a fény And the other 100 millions are called rods. Ezek a százmillióan millióan annyira érzékenyek, úgy képzeljétek el, hogy egy gyertya lángját ha tiszta az idő 8 km távolságból észre tudod venni. a És a szürkének 100 millió uh, árnyalatát képesek elkülöníteni. And uh, they are able to differentiate uh, 100 million sh different shades of, of grey color. As a 110 million receptor uh, percenként kétezer jelet küld az agynak. This 110 million receptor uh, sends uh, 2000, uh, 2,000 impulses to the brain per second tehát minden egyes kis receptor 2000 jelet küld másodpercenként. So every single receptor sends 2000 signal per second. És ez szoroz be 110 millióval. So multiply this by 110 million. Ennyi féle impulzus jön be az a látótér, a látóterületbe, az agyba egy másodperc alatt. That's how many impulse uh, reaches uh, or gets into your brain in one second? és az agy ebből a rengeteg impulzusból rakja össze a képe, és az agyadba alakul ki a kép. So uh, from all these your brain uh, creates a picture. Ez, ez a, a tudomány már napig lenyűgözi, mert képtelenek felfogni, hogy ennyi mennyiségű impulzusból hogy tud az agy összerakni egy képet. So science is uh, amazed even today because uh, no one can really understand how can how can our brain build a picture of this many uh, just by receiving this many impulses and uh, it's important to understand this so that this is the reason why babies uh being only a few weeks uh old they just uh, they are just staring and looking around because their their brain tries to learn and uh, to learn Le and to create see. learn to see mm -hmm. mert az agyunk lát nem a szemünk because uh, our brain is the one which sees not arise eh umikor pédaul kimennek afrikába orvosok igen misszióba és egy-egy műtéttel sikerül rendbehozni a látását egy-egy embernek azok az emberek nem látnak azonnal hanem nekik még utána meg kell tanulniuk az agyuknak a beérkező ingereket látni. So when, say, doc el. doctors go to Africa and they uh, do all these operations on people who were blind before. After the operation, these people won't be able to see again. It takes, it takes weeks for them to see, because they have to learn to see. Ezt, miért mondtam el ezt az egész mindent? Azért mondtam el, mert mikor Jézus meggyógyította a vakembereket, akkor nem csak a szemüket nyitotta meg, hogy a szürke hályog eltűnt, hanem az agyukat is abban a pillanatban rendbe rakta, és azonnal megkapták a képességet, hogy lássanak. Why did I share this? I shared this because when Jesus healed the blind man, um, he didn't only... ...gave them back outside, but vision also a katarakt. Katarakt, igen. He didn't only remove the cataract from their eyes, but uh, he gave uh, back their uh, vision. E ez a lenyűgöző dolog, hogy nem csak a szem probléma szűnt meg, hanem az agyuk is azonnal megkapta a képességet, hogy lásson. So uh, uh, hát Jézus így nyitja meg a vakok szemeit. So that's how Jesus heals blind people. Bartimaeus viszont előtte már látott. Látott szellemileg valami olyat, amit az egész tömeg nem látott. But Bartimaeus uh, saw before uh, these things <coughs> happened. He saw something the crowd didn't see. He was there on the road from Jericho to Jerusalem. Uh, For money. és a, ez egy nagyon jó időszak volt a koldulásra, mert mindenki ment a páska ünnepet ünnepelni Jeruzsálembe, mentek a templomba áldozni. És mivel az emberek többsége nem értette Isten kegyelmét, azt gondolták, hogy hát nem mehetek úgy a templomba áldozni, hogy egy vaknak nem adok pénzt. And because of people didn't understand the grace of God, they thought that, oh, I cannot go to uh, offer sacrifice to the temple if I don't give money to the blind. So beggars actually, beggars actually took advantage of this, so they just lined up along the road waiting for money és hát ez jó időszak volt, úgyhogy ez a Alamiznára számítottak is rendesen. And so this was a very good season for them, so actually they counted on receiving money. És Bartimaus a fülével látott, a fülével hallotta, hogy mi történik, hogy megy a tömeg, és egyszer csak érezte, hogy valami, valami most más a tömegben, mint eddig volt. So Bartimaus uh, was actually able to see with his ears, he heard what was going on, and at this time he heard that something was different in the crowd. És meg is kérdezte Bartimaus, egy másik Lukács leírásába olvassuk, hogy mi történik, és mondták, hogy a Nazareti Jézus van itt. And we see in the Gospel of Luke that uh, Bartimaus actually did turn to someone asking what's happening, and then they replied to him that uh, Jesus from Nazareth is here. A Nazareti Jézus. Abba a pillanatba Bartimausnak megváltozott a gondolkodása, az élete minden is kiáltott Jézushoz. When he heard Jesus from Nazareth at the very second he's uh, his his uh, thinking and his life just changed and he cried out to Jesus Nem alamis lád kéregetett hogy ja Jézus adj nekem menni hanem hanem kegyelmez nekem kegyelmet kérek He didn't beg for money he didn't say Jesus give me some food but he he cried he cried out for mercy Könnyörületességet kért tőle He cried out for mercy és a, a Jézusnak óriási híre volt a nyomorultak között. And Jesus was very famous among the um, poor and sick. És egy más mondja, hogy amikor a messiás eljön, megnyitja majd a vakok szemeit. A, a süketek fülét, megnyitja a sántákat, meggyógyítja. Isaiah says that when Jesus comes, he will uh, heal the blind man, he will heal, heal the deaf man, and he will uh, heal those who are Lame. lame, lame, és bekötözi a megtörteket. And uh, he will uh, mend the broken people. Igen, és uh, éppen ezért mikor meghallotta uh, uh, Bartimeus, hogy Jézus van itt, azonnal hozzá kiáltott. So when Bartimäus heard that Jesus was here, he he cried out to him immediately. Bartimäus a szívével látta. Azt, hogy ott van a Messiás, aki őt meg tudja szabadítani, aki őt meg tudja változtatni. Barty meus uh, savit is hardad, de messia, who can set him free, is is there. Istennek az igéje volt a világosság Barty meus ezért látott. In his heart, the word of God was the light. That's why he was able to see. És ott volt Bartimaus, és azon gondolkozott, hogy lehet, hogy életemben ez az egyetlen lehetőség, hogy találkozzak Jézussal. És elkezdett kiabálni. So he started to shout. Kiabált Jézushoz, hogy álljon meg, hogy, hogy könyörüljön rajta. He cried out to Jesus. Him to stop and have mercy on him. A tömeg egyből udvariasan elkezdte csitítani, hogy nem kell annyira izgatottnak lenni. And of course the crowd just started to act very polite that, you don't have to be so excited. Annyira nem kell kiabálni. Just keep it down you don't have to shout. Valamit a tömeg nem látott. Nem látták, hogy ott van Jézus közöttük. The crowd didn't see, the crowd didn't see that Jesus was walking among them. Szellemileg teljesen vakok voltak. Spiritually they were completely blind. Tudták, hogy ott van Jézus, de hát, így Jézus is a boldba megyünk együtt a boldba, de semmi lenyűgöző They saw that Jesus was there, so they were just thinking that, well, Jesus is here. If uh, he goes this way, we just go the same way with him. There's nothing special about it. Ez az egész mozgalom Jerikóból, ba csak egy ilyen vallásos megmozdulás volt. This whole movement going from Jericho to Jerusalem was only a religious movement. Miért megyünk a páskaünnepérem? Terdig ésez csináltuk, a pályink is ez csináltek Megyünk most is. Why do we go to uh, the Feast of Passover? Our fathers did so, so, and we have always been doing it, so we're just going now. Azt, aki tünepertek volna a Ppáska ünne ott volt közöttük öt nem vetté készre. The very one whom they actually celebrated at this feast, the the same person was walking among them, but they didn't notice him. <laughs> It's like when you're invited to a birthday and then the person whose birthday it is just walks there beside you, but you don't really care because you are on the way to celebrate the birthday. Csak megszokásból. Just out of habit. Egyszerűen csak azért, mert így szoktuk csinálni, ezért mentek. Just because this is what we always do. Uh, ez nem volt ez nem volt túl jó dolog azoknak az embereknek. This wasn't the best thing for these people. De Bartiméus láttad, hogy ott van Jézus, ő meglátta a lényeget. But Bartiméus saw that Jesus was there, he he saw the point. És tudod. Uh, Neki nagyon nehéz volt kiáltani. And for Bartimaeus, it was very difficult to cry out. Neki, neki nagyon sok korlátot túl kellett lépni ahhoz, hogy kiártson Jézushoz, hogy megszólítsa Jézust. He had to pass many boundaries just to be able to cry out to Jézus. Ez a, ez a vallásos megszokottság, ez, ez a vakokat nagyon lenyomta abba a kultúrába. It is so because this uh, religious uh, habit uh, really just uh, oppressed the blind people in that given culture. A vakoknak azt tanították, hogy azért vagy vak, mert vagy te, vagy a szüleid védkeztek. Egy súlyos bűn van vagy az életedbe, vagy a szüleid életébe ezért vagy vak.: Blind people in that culture were told that the reason for their blindness is the, either their sin or the sin of their fathers. Azt tanították a farizeusok, hogy a, a gyerek vagy az anyamében követett el olyan súlyos bűnt, hogy vakként kellett szülessem, vagy a szülei követték el a várandóság ide alatt egy olyan súlyos bűnt, aminek az lett a következménye, hogy vakként kellett szülessem. So the Pharisees uh, thought uh, those people who were blind from their birth that either they committed a very uh, serious sin while they were still in the womb of their mother or their parents did something uh, very serious thing. Hogyha emlékeztek a János 9-ben uh, Pontárról volt szó, mikor Jézus a tanítványaival vonult és láttak egy vak és a tanítványok megkérdezték, hogy ez az embert mért volt, köv vagy a szülei vétkeztek? and we see the same thing in john 9 where jesus is walking with his disciples and they see a blind man and the disciples actually ask jesus why is this man blind is it him or his parents who sinned? kicsit gondoljatok bele bartim hogy hogy lépje bele az ő cipőjébe, hogy amikor kisfiú volt vajon, vajon hányszort tette föl a kérdést a szüleinek saját magának istennek hogy én miért vagyok vak Just uh, put yourself into into the place of Bertie for a second when he was a child how many times uh, must have he asked uh, why am i blind is it me who did something or or was it my parents Anyu apu tivétkeztetek azért vagyok vagy vagy vagy vagy én én védkeztem még az anyamében Mom dad did you commit anything that's why i'm blind blind or did i do something while i was in the womb Melyik válasz lenne a jobb hallani Which answer would be better? mint a másik. One is worse than the other. És akkor most akkor ennyire I'm sure he, he thought of that's how God hates me. Ennyire nem szeret engem, hogy vakon születtem. I ez így nem fair. Miért nem vagyok olyan mint a többik és fiú. not like all the other boys. Ha Isten ilyen, akkor, akkor én nem, nem akarom megismerni ezt az Istent. And uh, if this is uh, what God is like, I don't want to get to know God. Nem csak Bartimaus gondolta ezt magáról, mert ezt tanították neki, hanem mindenki más is a vallásos menetben. And uh, it wasn't only Bartimaeus who thought of these things, but all the other people in this religious crowd. Mennyi gátat kellett leküzdenie Bartimausnak ahhoz, hogy elkijátsza magát. De felismert valamit az, hogy, hogy ez lehet az egyetlen lehetőségem. But he that this might be his only chance. És, és ő, ő, ő azt hallotta a az Jézsaiás hogy a messiás megnyitja a vakok szemeit. És abban a pillanatban neki mindegy volt, hogy mit tanítottak neki, hogy mit nyomtak a fejébe éveken keresztül, és hogy mit gondolt a vallásos tömeg. Mindegy volt, azt mondta, hogy Dávid fia, könyörűj rajtam. And at that very moment, uh, it, it didn't matter anymore what he was taught when he was child, or what the religious crowd said. He just, uh, his only thought was to cry out to Jesus, Son of David, have mercy on me. A szívébe állhat hogy én látni akarom Jézust. He was determined in his heart that I wanna, G I wanna see Jesus. Én odakarok menni Jézushoz. I wanna go to Jesus. És semmi más nem érdekel. And I don't care about anything else ez ez egy pillanat alatt töltel a szívében és kiáltott. And this decision was made in a, within a second in his heart and he just cried out. Meg tette az első lépést? He took the first step. Uh, aztán természetesen ez a vallásos felvonulás megparádi igyekezett uh, visszaszorítani őt. But of course this religious uh, parade and crowd tried to hold him back. Nem sikerült, mert a szívébe ott volt a döntés. But they couldn't hold him back because he already made a decision in his heart. Érdekes meglátni azt, hogy mi történt ezután. A 49-es versben azt olvasjuk, hogy akkor Jézus megállt. In verse 49 we read, so Jesus stood still. Jézus megállt. Jézust megállítja egy, egy, egy szívből jövő őszinte kiáltás. Az egész vallásos tömeg Jézus nem hatotta meg. Jesus wasn't moved by the crowd. De egyetlen egy szívből jövő őszinte kiáltás megállította. But he stopped because of one uh, honest cry. És a mai nap is mindenütt vallásos felvonulás van meg vallásos parádé. Even today we see these És most itt nem a nagy egy házakra kell gondolni, nem bárhol a világon. And don't uh, necessarily think about the big uh, churches, but just uh, all around the world. Az is valásos felvonulás, hogyha csak azért teszek valamit, mert így szoktam. Even just doing things out of habit is a religious uh, parade. Hogyha, hogyha az, az ünnepét nem nem láttad, csak az ünnepséget. If you don't see the one who uh, is to, to be celebrated, if you see only the feast, az már, az már vallásos parádi. That is already a religious parade. És könnyű megszokásból tenni dolgokat. And it's very easy to do things out of habit. És nekem az a vágyam a szívemben, hogy Uram műriz meg attól engem, hogy, hogy beleragadjak egy ilyen megszokásos dologba. And my prayer is uh, just uh, for God to keep me from uh, én pásztorként többet járok gyülekezetbe mint valószínűleg te. Me pastor, minden vagyok itt. I'm almost here És a nagyon könnyű megszokássá tenni a dolgokat, hogy megyek felkek ez a munkám. And uh, it's very easy for this to become a habit in my life. És, és csak imádkozuk azért, hogy az Úr ne engedje sosem, hogy egy megszokásává jön az életemben, az hogy eljöjek a gyülebet. And my prayer is that the Lord would never allow this to become a habit. Vagy az, az, hogy találkozsak valakivel, vagy az hogy imádkozsak valakivel. Or meeting someone or praying with someone. Vagy más ích szolgáljak. Or to serve. Vagy hogy olvassam a bibliát. Or to read the Bible. Or uh, even uh, studying the Bible, memorizing Bible verses, uh, this should not be a habit. Because it's very easy to walk on this road from Jericho to Jerusalem, just because we always do that. But Jesus és azt akarja, hogy, hogy megháljon és hogy hogy szóljunk hozzá. But Jesus wants us to cry out to him and he wants to stop. És Bartimeus látta Jézus, látta az ünnepetet és kiáltott. Sobert saw Jesus, he saw the one uh, to be celebrated, so he cried out. És ugyenújma is, hogyha szívedből kiáltasz Jézushoz, akkor ők megáll. And even today if you cry out to Jesus from the bottom of your heart, he will stop. És, és neked is azt fogja mondani egy bízzá bátorodjál akarok veled találkozni. And he'll tell you just to trust and be encouraged, I want to meet you. És és meg akarja nyitni a szemedet. And he wants to open my eyes. Hát milyen lehetett ez Bartimeusnak, ugye ők kiáltott, kiáltott, egyszer csak a csendet hallottam, megált mindenki. It must have been a great thing for Bartimaeus, he's there crying out. Uh, suddenly everyone becomes quiet. And, uh, megállt mindenki, mert megállt Jézus. And the crowd just stops, because Jesus stopped. És Bartimáus nem tudja, mi történik, és jönnek hozzá, és mondják, hogy bízzál, kellj föl, hívj So Bartimáus uh, doesn't know what's going on, and people just come to him, telling him that uh, just have faith, get up, he wants to see you. Azt mondja, hogy 50-es vers, hogy ledobta a felső ruháját, felkelt, és Jézushoz ment. In verse 50 read that <coughs> Honnan tudta Bartimeus hogy hol áll Jézus? hogy a nagy tömegben hol lehet és hogy mondjuk milyen messze van. Egyedül nem tudta valaki megfogta a kezét és oda vitte Jézus elé. És egyszer csak elengedte a kezét, mikor odaért Jézus elé. And then when he, he reached uh, Jesus they just let his hands go. Milyen lehetett ez Biztos dobogott a szíveire gyorsabban. Uh, what, was it, what did it feel like for bartholomew i'm sure his heart was beating really fast és amikor elengedték a kezét akkor tudta hogy akkor most itt vagyok jézusval szemtől szembe pedig semmit nem látott and when he let his hands go i'm sure he knew that now i'm here face to face with jesus even though he didn't see anything és megkérdezte jézus hogy mit szeretnél so jesus asked him what do you want jó kérdés nem It's a very good question. Tudlek te az hogy mi szeretné látni szeretné. Most of the people would say what do you mean what I want I want to see. Jézus szerette volna, hogy Bartimeus megfogalmazza, hogy mit is szeretne. No, Jézus wanted uh, Bartimóns to actually uh, put it into words what he wanted. Nem nem ilyen szakszerű, hogy 110 millió receptorom működjön jól és nem ezt várta tőle. I'm sure he didn't mean that. I would like to have 110 million receptors in my eyes. Nem, csak hogy, úram, szeretném hogyha látnék. No, he said that, Lord, I just see. érdekes módon nem volt probléma az, hogy valaki oda Jézushoz. És nekünk meg olyan nagy problémát okoz. But uh, it seems to be a problem for us. Nem tudom emlékszel arra, amikor valaki beszélt neked először Jézusról? I don't know if you remember when uh, someone uh, shared uh, about Christ with you for the first time. És lehet, hogy még még mérges is volt egy. Mi az, hogy találkozzak Jézusral? Jézus nem is lehet látni, hol találkozzak vele? Maybe you were even angry just saying that. Uh, what do you mean meeting Jesus? Uh, he's not visible. Where can I meet him? akit nem is látok. Hogy akarsz oda vinni? How do you want to lead me to someone I don't even see? Uh, látta Jézust, és Ber engedte, hogy oda vigyék. didn't see Jesus either, but he let others to uh, take him there. És nagyon sokszor ez hátlátat, minket, mert a vallásos menet meg a parádé visszatart attól, hogy oda menjünk És uh, hogyha még nem találkoztál Jézussal, akkor lehet, hogy valaki próbált téged oda bizetni, és lehet hogy idegesít téged. And if you haven't met Jesus yet, uh, maybe there is someone who is trying to lead you to him and you might be annoyed by this. De ő csak fogja a kezedet és mikor odaérsz Jézus elé, nem el fogja engedni a kezedet és majd szemtől szembe találkozol velem. Ha meg már találkoztál vele, akkor lehet, hogy emlékszel arra a személyre, aki elvitt téged Jézusig. And if you have met Jesus already, maybe you do remember the person who led you to him. Bartimeus látta Jézust hamarabb a szívével, mint ahogy látta volna a szemeivel. Bertimaeus azonnal Jesus. Uh, he saw him first with his heart. He saw him with his heart before he would see him with his eyes. Ezt onnan tudjuk az 51-es versből, hogy amikor válaszolt neki még vakon, azt mondta, hogy Mester. Ez a szó azt jelenti, hogy rabbóni. We know this from verse 51, uh, where we read that uh, After Jesus asked him, What do you want me to do for you, uh, he said, uh, rabbi. Ez a szó rabóni, még egyszer fordul elő az evangéliumba. Akkor, amikor Mária Magdoléna visszamegy a sírhoz, keresi Jézus, de nem találja, majd Jézus odaáll mögé, Mária azt hiszi, hogy ő a kertész, és amikor a nevén szólítja, akkor ismeri meg Mária, és akkor válaszol úgy, hogy rabóni. We see this word "rabbi" or "rabboni" uh, at another place in the Bible when when uh, Mary goes back to the uh, <coughs> to the tomb. tomb tomb when Mary goes back to the tomb uh, looking for Jesus and Jesus is not there, but he actually uh, stands behind her and when she turns, she thinks that first she thinks that he is the gardener and then when uh, she realizes that he was Jesus, this is when she uh, tells rabboni. Rabbi. És ez a ez az azt jelenti, hogy ó, oh, én drága uram. És ez a szó rabúni my jelenti, ó, oh, én drága uram. Ez nem egy olyan, hogy igenis, Isten, te vagy az úr, én vagyok a parszám, hanem ó, oh, én drága uram. It means that, uh, oh my precious Lord, it's not like uh, you, you are the Lord and I'm nothing. No, it's, it's, uh, it means that, oh my precious Lord. It's filled with love and compassion. Így szólítja meg Bartimeus Jézust, mikor még nem is látott, még nem is nyitotta meg a szemét. De már úgy szólítja, oh, én drága Uram, Jézus. This is how uh, Bertimenes calls Jesus, even when he is uh, still blind. He, does, he doesn't see him yet. He says, "Oh, my precious Lord." Látjátok, hogy ő már látta azt, amit a tömeg nem látott. Do you see that he Szem already élkül. he already saw things the crowd didn't see? Ő látta, és a uh, hogy iszem meg a szemét is, és Jézus egyszerre meggyógyította a szemét, adját minden látott. And he did ask him to heal him, and Jesus at the same time healed his eyes, his brain, everything, so he was able to see. Valami olyan dolgot adott Jesus Bartimeusnak olyan képességet adott neki, amit ami előtte neki nem volt meg. Jesus gave us an ability which he didn't have before és amikor Jézushoz jövünk, és, és találkozunk vele ugyanezt teszi velünk is Jézus. So when we come to Jesus to meet him, he does the same thing to us. Ugyanez történik, valami olyan képességet ad nekünk, ami az előtt nekünk nem volt meg. The same way he gives us an ability we didn't have before. Hogy lássunk szellemileg. To see spiritually. Hogy lássunk a szívünkkel. Be able to see with our hogy drága Jézusnak, drága Úrnak lássuk őt. That we would see him Lord. Hogy amikor olvassuk az igét, akkor akkor lássuk az ő szeretetét, az ő kegyelmét benne. Nem tudom, hogy olvastad, de úgy a Bibliát, hogy még nem volt kapcsolatod Jézussal. Akkor tudod mi a különbség között, mikor nem ismered Jézust, és úgy olvasod a Bibliát, meg mi, mi, miután megismerted, úgy olvasod a Bibliát. Then you know uh, what the difference is between reading the Bible, uh, not knowing Jesus, and reading the Bible when you actually know Him. Valami olyan képességet kapsz, ami, ami You uh, receive an ability which uh, cannot be uh, overcome by anything else. Uh, láthatod Jézust. Gondoljatok bele, hogy Bartimausnak milyen volt ez, hogy ott van először koldul, csak a megszokott rutin, mindenki csak jön-megy. Uh, uh, Aztán hallja, hogy a názáreti Jézus van ott. And then he hears that, uh, Jesus from Nazareth is there. minden nyomorúságot, amit az évek alatt meg a, a vallásos berögződétségeket, mindent kiált, hogy Dávid fia könyörül rajtam. And uh, then when he hears Jesus is there, setting aside every everything he was taught, every uh, religious habit, he just cries out, Son and David, have mercy on me. Aztán hallja, hogy Szeretne nevelet találkozni. And then he hears that he wants to meet you. Aztán valaki megfogja a kezét, odavisszi, szól hozzá, és a másik pillanatban lát. And then someone grabs his hand and uh, just takes him to him, and then next second he is able to see. mi volt az, amit látott? And what did he see? Jézus arcát. He saw Jesus' face. Ot ot ott, ott rá Jézus. Milyen nagy dolog lehetett ez. What a great thing hogy Jézus arcát látta először. részben sajnálom. I mert him a bele legelőször a legszebb dolgot látta utána már csak Because, just, uh, just think about it, he saw the greatest thing ever for the first time, and everything else he saw after. Tudod, ő, kirándulni. Nap. Igen, igen, igen. <laughs> When they went to different places and all the others said that, oh, what a nice sunset, and then Bertimus was just like, oh, ah, yeah, Vagy nice. Ilyen, uh... Miért nem lelkesedsz jobban, mondták nekem? Miért? Mert tudjátok mit láttam. Why? Because you know what I saw? Azt amit te nem láttál. I saw something Jézus arcát láttam. I saw face. És elküldte Jézus de azt olvassuk, hogy utána követte őt. So Jesus sent uh, Bertimans on his way, but then later we read that he followed him. A very famous hymnus író, Crosbynak hívják. There is a very famous writer uh, who wrote hymns. Uh, her name is Crosby. And she's blind. And once, once they asked her, uh, "Aren't you?" Uh, disturbed by the fact that you're blind. És azt mondta, hogy, oh, nem, nem. She said no, not at all. De hát miért nem kérdezték? But why they asked? Hát azért, mert képzeld csak el, hogy mi lesz a legelső dolog, amit én látni fogok. And she said that no, just imagine what the first thing will be what I'm going to see. Ő ilyen hittel, és ilyen szívvel él nap, mint nap. She lives with this heart, even today. És az jó, hogy mi is élhetünk ilyen szívvel nap, mint nap. Olvasjuk a Péterből, hogy bár látni nem látjuk a szívünkben, ismerjük őt. látni, nem és várhatjuk az ő dicsőséges megjelenését, és várhatjuk azt a napot, amikor szemtől szembe meglátjuk őt. we can see his glorious appearance, and we can wait for the day, when we will see him face to face. Tamás, amikor a hitetlensége miatt először nem hit, majd hit, mert látott, azt mondta neki az Úr utána, hogy még áldottabbak azok, akik nem látnak és hisznek. Or uh, even uh, Thomas, when first he didn't believe, and then he started to believe after he was able to see. Jesus told him that even more blessed are those who don't. Nem látnak és hisznek. Who don't see but believe. Jesus most nem látjuk fizikailag. We don't see Jesus now physically. láthatjuk a szívünkkel hogy is látta. But we can see him with our hearts, same way Bartimaeus did. És Jézus felemeli Bartimeus nekünk, és azt mutatja, hogy legyetek ilyenek. Ne ragadjatok bele a vallásos parádézgatásba. Tegyetek félre mindenféle olyan dolgot, ami a vallás, meg a tradíció próbál rádnyomni. Just set aside everything uh, relating to religion and tradition. Bátran minden félretévet ted meg azt a lépést és kiállj Jézushoz. Just uh, have courage and set everything aside and cry out to Jesus. Kiállj minden nap Jézushoz. Cry out to him every day. Hogy könnyűrüjön rajta. mercy on és hogy meg ő arcát. And that he would, you would see his face. Uh, John John Curson egy uh, híres biblia tanító. John Corson is egy híres Biblia tanító. Amikor az ember tanításával nő, úgy érzem, hogy a ha haps, valahogy így nem így lehet. Teljesen így Isten láka mindig felkavar és felbátorít. nem ezt én mondom, hogy amikor hallgatod az ő tanítását. Yeah. <tökség> hát olyan mint az zenjemet hallgatnál. So when you listen to his teachings before a teaching. Or... <tökség> So, when you listen to his teachings, you just get encouraged. <laughs> Hogyha nem hallgatod, akkor vagy felbátorod, de nem, nem yeah. így. <laughs> Sajnos olyan tanító is van, de ő nem ilyen. Uh, mit akarok mondani. Ja, megkérdeztem azt, hogy hát, hogy van az, hogy vagy ő, hogy készül egy Biblia órára? Én én kérdeztem meg, csak <laughs> Hogy, ő hogy készül egy bibliaórara. So I asked John Corson how do you prepare for a bible study? És <laughs> <laughs> azt mondta, hogy hát nem mondta, hogy van az igessa, a amit tanít, és addig nem kell föl, amíg ő valami egészen friss és új dolgot nem kapott volna személyesen Jézustól. So he said that there is a passage in the Bible and he doesn't uh, He doesn't finish his study until he doesn't get a something completely fresh and new thing out of it. Addig is se kezd, hogy egyes pont, kettes pont, semmi. Until he receives something new from the Lord, he doesn't even start to prepare his study. Aztán utána lehet, hogy amit ő kapott az úrtól benne lesz a Biblia órába, de az már egy másik dolog. And and there are some cases when the things uh, the Lord shows uh, him through the Bible will never make it to the study actually, but that's a different subject. hogy ez a jövő évre meg az elkövetkezendő nem I... meg nem az ő I think this is something we can uh, take for the, uh, this coming year, that we should just be like Bertie Berylson, we, we shouldn't leave uh, our place until we Jó. cry out to Jesus and see his face. Ez volt a vége. This is the end. Köszönjük Jézus, hogy szeretsz minket. Thank you, Jesus that you love us. És köszönjük azt, hogy te akarod, hogy lássunk téged. And thank you, that you want us to see you. Köszönjük, Uram, hogy adtad nekünk ezt a képességet, hogy ismerhetünk és láthatunk. Thank you Ó oh, Jézus, segíts nekünk, hogy minden nap lássunk téged mint a drága urunkat, a drága uh, megváltónkat. Jesus just meg minket attól, hogy a világ vagy bármiféle vallásos paradézkatás valaki minket valami semminket volna, mennyi amorú Just uh, keep us from all these uh, religious uh, habits and parades, that we would not get into any uh, miserable situation. Has segíts félretenni a büszkeségét, akkor amikor valaki megpróbálja megfogni a kezünket és odalakar hozni, a te arctot hoz. And just help us to set aside our pride when someone tries to grab our hand and bring us close to you. És Uram, segíts, nekünk sok nyomorultat ebben a városban elvezetni Tehozzád. And Lord just help us to lead many people of this city to you. Amikor ránk néznek, akkor ne egy üres életet lássanak, hanem egy olyan életet, ami ami ünnepel, és lássák az ünnepeltetés. So that when they look at us, they wouldn't uh, see an empty life, but they would see us celebrating you, and they would see the one we are celebrating. Kérünk téged Jézus, hogy áradt kirángassal lemedd át te lákedd. Ask you to pour uh, your spirit upon us. Is kérünk téged, hogy vigyél magadhoz közel bennünket, formáj minket és használd bennünket. And draws close to you and just changes us and uses us. Hadd legyünk olyan mint Bartimäus volt. That we would be like uh, Bartimaeus. Köszönjük neked, Uram. Thank you Lord. Amen. Amen. Amen.